«Здравствуй, Любочко!» Медв'яно вітається дідуга з Яринкою, а погляд пускає вскач по всій корчонці. Отак можна і на очі окривити навіки. «Здравствуйте, пане старець!» розважливо каже Ярина, ні порухом не виказуючи своєї неприятні дошкарбуна. «А в тобі я не перший раз бачу цього парубійка!» увірчує свердлові і Вася. «Ктось вперше бачить у мене? На чорті різні гості сходяться. е е, -е. так загав старець, що ж ходуном заходило широке жаб'яче підгарля. Умієш ти, красунечко, і сказати, і за напитки на не загилюєш. Тобі б тільки в златоглавах та в срібоглавах ходити. Може, до цих трьох чорок і четверту поставиш». «Дягоївка, пане старець, вам буде не до смаку!» Івась вихиляє чарку і швидко чеше до дверей. А грошей гукає Ярина і непомітно переморгується з зосею. з «Пробачте, з холоду забувся!» Хлопець повертається, виймає гаманець, витягає окупаційні марки, а Ярина впівока поглядає на старця. Коли за Івасим зачинилися двері, жебрак знову розсипав по корчонці своє «гегеге», з персі протертим ліктем на шин квас. Яка забудь, будь-кула та молодь пішла, усе на дурницьку норовить. І ласкаво дивиться на Ярину. Дали й мені рибонько такої, щоб у животі жаби заквакали. Випивши, він і денце чарки поцілував. Де ти її тільки береш? Я лише одного разу в партизанів Сагайдака ось таке зілля куштував. Пане старець, Жахнулася Яринка. Не кажіть про партизанів, бо мене одразу почало морозити. Старець тишив голос. Не такі вони олубенько страшні, як їх малюють фашисти. Пане старець, не лезіть усякого такого. Коли ви будете варнякати неподобство, я гукну старшого поліцая Степочку. Він тут недалеко ходить. І сідайте вже за стіл. Що вам подати? Горілки, соломини? Старий докірливо похитав головою, «Неозумна ти, яси, і тобі треба думати про спасення душі не тільки перед Богом, а й перед тими, хто прийде після гітвійців. Осягни це душею». І вперше в Яринків рухнулася довіра до жебрака, а може і справді людина він, хоч і має непевний язик і свердло замість очей. Тітка зусі збагнула стан язини і гнівно накинулась на старця. Чого це дехто роз'їхався, як верша? Бодай йому викрутило язика у писку. Бач, який праведник знайшовся. То він у партизані вгорілку п'є, то чогось із поліції мете. Старець усюди має даяння, проткнув колючим поглядом сіросвинцевий, хоча й жінку, і так в зуби, що на щелепах, поспухали жовна. «Чого тобі? Помила бракує?» того помила, що по спині блазнюка й на щіптувача походило б. Коли жебраєш, то й жебрай, а язика тримаю кишені, як гаманця. Чи ти, бузу віре, понімечитись хочеш?» Тітка Зося, зизум поглядаючи на заволоку, одягнула кожушанку, запнулася хусткою, попрощалася з яринкою і вийшла з корчми. «Отак ліпше!» «Буркнув старець. дай дали ще одненьку закропити душу?» Пересторога тітки Зосії насторожила дівчину, і вона вже рівно відказала. «Пане старше, ваша душа п'яницею стане?» «Краще п'яницею, аніж зрадником», – образився старець і негадано запитав. «Ти скільки марок платиш за літр? Пан старець хоче корчмарем стати?» Дивується Ярина, а в душі не покоїться. Для чого це мене. То скільки платиш за літр? Довбе, як дятел жебрак. Попер 15 марок, а восениці не були меншими. Так-так, щось прикидає на зморшках дідуга. Налий найкращої і скажемівки, бо я сьогодні на радощах волію упитися. Які ж у вас радощі? Великі! поднял гору желтого, как свечка пальца. «Хиба не знаешь? Учора в досвита беля самого мосту скапустився эшелон с танками».